Goeiemorgen herk en herkeke welkom by Net Radio SA, my nom is Corrie Medie, die om omwege. Die jongse vlag voel griepe daartoe gelei, dat soveel lehene van kat gemaakt moes word, dat het ek kort en eiers voorzien word, wat die prijs vir die verbruikers, die hoogte kan dat inskiet. Die provinsie waar die ergste getref is, is die weeskap, waar die meeste hende van kant gemaakt is. Die streek produceer so wat 30% van die landse eiers. Die voelgrip sal waarschijnlijk ook een invloed hee op slaghoenders, wat kan beteken dat die traditioneel goedkooper hoendervleis ook die hoogte kan inskiet. Dit kan boon op daartoe lei dat invoer van swakgehalte hoenders vanuit veral als het Amerika kan verhoog. As daar ooit enige twyfel was oor die verhouding tussen die huidige ANC-leier Jacob Zuma en sy ex-vrou Nokozana Dlamendi Zuma het laas genoemde dit finaal uit die weggeruim. Dlamendi Zuma het gesê dat sy nie vir Jacob Zuma sal hy roep as staatshoof sou sy die ANC sy leidersverkiesing van December win. Daar is baie bespiegelinge oor wat die lot van Zuma kan wees na die leidersverkiesing in December. To Zuma as partij leidersverkies is, het hy sy invloed gebruik om Tabum Beekie as staatshoof te herroep. Lamini Zuma is nie van plan om dit te doen nie, wat beteken dat Zuma nog vir meer as die jaar kan voortgaan met die kaping van die staatskas onder die goedgekeerde toestighouding van Lamini Zuma vanuit de Tulehuis. Sees medische dokters is nu handelspil gearresteer in verband met medische certificate wat uitgereik is aan voertuigbestuurders wat nie geskik is om een voertuig te bestuur nie. Twee ongelicentieerde radioloos ook gevang. Die padverkeerbestuurskooperatie berekende daar meer as 32.000 publieke bestuurspermitte uitgereik is onder verdachte omstandighede. Van die persoene wat gearresteer is, is Nigeriese burgers en medische kinders meen dat Johannesburg en Pretoria sy middestede wemel van ongekwalificeerde Nigeriese dokters wat as abortiespecialiste optree. Die Gautengse Onderwijsdepartement is in ‘n financiële krisis. wiens die feit sal slags met in 2018 tablette ontvang. Dit koos die departement jaarliks duisende rande om tablette te herwin, aangezien dit verloore raak. Die financiële probleeme mag beteken dat sommige leerlinge nie geplaas kan word in skole in 2018 nie. Die pienste universiteit van Zuid-Afrika het nou gekry waarvoor liberaliste hulle oor jare jyn beuwer. Die rooi EFF het van 12 van die 15 zetels verover en het met verkiesing van 'n nieuwe studenteraad te draag gekry, Waarnemers mee dat die universiteitsoverhede moeilijk moeilijkheid kan verwag raken in klasfooie, disipline en selfwerkzaamheid. Die feit dat die studente juist die keus gemaakt het, wijs op die klimaat onder die studente, wat enige tyd weet dat die opvlaming van geweld en op anarchiek op kampus kan lei. Een advertentie waarin een wit Engelssprekenis kandidaat gesoek word, het in een groot oproer op die sociale media ontketen. Die postel kan klaar blijklik by Mnet wees en die advertentie is gedoen dier agentskap. Waarnemers vind het opmerkelijk dat Mnet slechts blanke soek en die vraag ontstaan of die ander mense dan nie die waar kan doen heen. Eskomse disciplinaire verroor rondom Matseka is uitgestel nadat Eskomse prokurier afgedank is. Daar moet nou eers na plaasvervanger gesoek word voor die saak aangehoor kan word. Die metriek eindexamen begin vandag wanneer leerders die eerste vraag stelde skryf. Bykans 800.000 leerders leef van jaar die metriek af wat 38.000 minder is as vlede jaar. Die president het die matrikulante sterke toegeweens, terwyl die departement van basis op onderwijs bevestig dat alles gereed is. Die Gautengse alier van onderwijs Panyasa le Sufi sê, daar is maatregels in plek om enige ontwrichtings te verhoed. Die Gautengse alier van onderwijs Panyasa le Sufi sê lederskryf vandag taal examens in nie amtlike talen soos Spaans, Italiaans en Servies. Atiang-president Cyril Ramaphosa sê bewerings van staatskaping moet dadelijk onderzoek word, omdat dit die beeld van regering groot skade berokken. Ramaphosa het by vergadering van Sanku in My en in verwys na die FBI in Amerika, wat Zuid-Afrika na onderzoek. nege mense is na by Adelaide en die ooskap dood, toe vrachtmoeder teenie op die R-63 die de Toyota Avanza geboot zet. Al nege slagoffers was in die nutsvoertuig en is op die toneel dood. Die pad was tot laat gisteravond vir opreemingswerk gesluit. Een man wat in geneem is in verband met 'n vermeende sluipmoord op een beende baas, sal na verwachting van dag in die Landroshof in Belwer verskyn. Die 39-jarige man het hom na bewering as dokter voorgedoen en probeer om toegang te kry door die hospitaal saal waar Jerome Boysen behandel word. Boysen is woensdag in die hospitaal opgeneem nadat hy by die Kaapstadse Internationale Ligawe geskiet is. Die verdachte is buiten die hospitaal in egnis geneem vir die besit van n geselde voertuig. Die DAC, die voormalige LR van Gezondheid in Gauteng, Kwidani Mislango kan nou gedag waar word om by die arbitrase verhoor oor die isedemikinskandaal te getuig. Die partijse woordvoeder oor gezondheid in Gauteng, Jack bloem sê dat dit aan die ligge kom, dat sy, land op die, dat sy die land op 29 juli verlaat het en tans in Londen studeer. bloem sê dit is noodzakelik dat sy verantwoording doen vir haar optrede, aangezien sy daarop aangedring het om is hy die menie, het contract vir die verzorging van sy getraatrische patiënte te kanseldeer, ondanks talle waarskiewings. Naast bestandes van meer as 100 van die slagoffers, is eenstemig, dat sy gedag waar moet word om te getuig. Bloem sy hoop, oudrechter die kang, moes neke doen alles wetlik moendlik om te verseker dat sy forum sal verskyn. Die Burgemeester van die 20 metro raad, Solly Msemanga, Mse gaan die burgermeesters woning verkoop en die oorbring sal aangeweend word vir die bou van huise vir diegene wat het nodig het. Die waarde van die eindom word op so 5 miljoen rand bereken. Aans die burgermeesters het, het vroeger 12 min rand aan die opgradering bestee Messe manga sê die woning staan vir aantal jare leeg en koos die inwoners van Pretoria steeds geld. Hy sê opnabingswerd wat vroeger gedoen is, is swak en die herstelwerk moes oorgedoen word. Die regerende ZANU PF in Zimbabwe het die besluit van die wereldse gezondheidsorganisaas veroordeel om die aanstelling van die president namelijk Robert Mugabe as wel welwillentijdsambassadeur wel, terug te trek die party sê dit is net nog een geval waar die weeste by Afrika'se saken in meng Zanu P.E.F. het besluit dat die besluit as die leerstelling beskryf kan word maar hulle sê hulle is nie verres nie Mugabe'se aanstreng is wereldwijd veroordeel en vir al die WGO'se nieuwe leier Tedros Kim Brysus uit onderskoot gekom dit is die einde van vir ons in Niesbrug a paar handelsflitse vir ons by die temperatuur vir die hoofdcentra nie Meseskou 2017 Jy mag dit nie misloop nie Vrydag 17 oktober Vanaf 12 uur tot 200 uur Zondag 18 oktober vanaf 10 uur tot 1700 uur Zondag 9 oktober vanaf 10 uur tot 12 uur by die safari kwekerije Kourousal, Linhoedweg, Pretoria Contagantie 082 782 2671 of ETN 074 538 4 5 08 Jy mag dit nie misloop nie Wat so met die gesinnetje uit vir een uitstapie By die safari koeikerije Linhoedweg, Britoria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 Die temperatuur hy vandag vir die hoofdcentra in die land, soos die Rieslefrikaanse Weerbureau. Warmbad, een mooi weer en warm met ’n minimum van 22 en een maximum van 33. Nauspreid, mooi weer en warm met ’n minimum van 20 en een maximum van 33. Pretoria, mooi weer en warm met ’n minimum van 22 en een maximum van 30. Johannesburg mooio weer met 'n minimum van 20 en een maximum van 28. twintig Verëenniging weer met 'n minimum van 19, en een maximum van 28. Bloemfontein, moei weer met 'n minimum van 16en en een maximum van 28. twintig Duban weer met 'n minimum van 23, en een maximum van 8 peter Maritsburg, gedeeltelik bewolk en warm, met a minimum van 17, en a maximum van 30. Ristenburg, mooi weer en warm, met a minimum van 23, en a maximum van 31. Ooslanden, mooi weer en warm, met a minimum van 17, en a maximum van 30. Kaapstad, mooi weer en met een minimum van 15, en een maximum van 20. Abington, mooi weer en warm, met een minimum van 17, en een baie warm maximum van 35. Porte Lisbeth, mooi weer met een minimum van 11, en een maximum van 24. Dit is die einde van veroogendse Nies en Weerbrug, maar voor ons by nog een bykie Nies kom, eers dan een winner met die dak van die wereld. Geniet om saam met my. met het dak van die wereld heerlik vrolijk op hierdie maandagochtend En natuurlik is ek weer terug op die lig Nadat ek vir die hele ruk af was Om het my internetkabel gesteel was net ek verskrik die met het dak om En ek wil ook niet noem Oor so een bietje nes oor ons omroepers Ludwig is ongelukkig Een bietje afseek Hy gaan vir een ernstige operasie hier week, of volgende week, is sal nou nie, sê nie, ek het vergeet, jammer, Ludwig, maar Ludwig gaan vir ergens operasie, so hy gaan nie op die lig wees, vir die volgende rikkie nie, ons sal aankondig, wanneer Ludwig weer op die licht gaan wees, Ludwig, baie starte van my af, en ook van al baie nete radio, ons hoop, jy sal so my gal bebeen wees, en dat alles goed sal afloop, en Arlene was ook in die hospital gewees, Arlene, ek hoop jy is bevindig so dat jy met ons kan wees, ons mis jou, ons mis jy werkelijk as jy nie op die licht is nie, en ek sêkeraal van al ons luisteraars mis jou program. En nou wil ek ook net noem ons die nieuwe program vanavond, program, financiële program, wat 8 begin, net na dokter Dr. Tini's Israel van die Bijbel program, het ons gesprek, Dewald Petserse poetgooi vir die nieuwe besigheidsmense al daar die mense wat besigheid wil begin daar is baie raad wat jy kan gebruik vir jou nieuwe besigheid Skakelgeris en om 8 uur vir die nieuwe financiële program met poetgooi van Dewald Petser en dan Moe nie vergeet, Dr. Tini Eiders is ake weeks aand sy weer op die licht met sy oortenking, sy bybelse meditasie en natuurlijk sondag, eet ons om 10 uur ons Erediens skakelgeris verin vir dit en moet nie vergeet nie jy kan ook na die potgoeie luister dit word alles op die wereldweie internet archiewe geplaas en besoek net ons webwerk by www.netradio.sa .co.za klik op potgooie jy kan van daarover leid word om na die potgooi te luister en jy kan het ook aflaai as jy weer slag daar nou wil luister so gaan die na die webverf en gaan loor een daar rond en natuurlijk is daar ook baie ander program met potgooi wat ons in die verlede gehad het, op die internationale archiewe en ek het nou net gehoor dat Ludwig Donrach opereerd word baie sterk dat Ludwig ek hoop jy gaan so met baie vinnig weer op die been wees en saam so wat ons kan keir en op hierdie noot gaan ek jou vandag groet maar voorkiel groet, as jy wil adverteer op die radio of op ons radioswebblad want ek my geris ga net na ons webwerf www.netradiosa.co.za en gaan daar loer rond na die pakiete wat ons aanbied ons die pakiet vir elke sak en ons het ook gratis to myns beskikbaar, wat gratis is lewenslang. Daar is geen jaarliks hernevingsvooi op nie, en die housting, daar is nie 20 rand in maand, wat absoliet verniet is. Ongelukkig moet jy net jou ei doen, of ons kan ook jou administratie vianteer, teen een bekostigbare prys Gaan loergerist daar, jy kan jou to myn of jou webwerf soma online bestel, gaan net na, na ons winkeltjie toe. Jy sal sien ook die webwerf. Is daar 'n skakeling wat sê shop. Klik op hom en jy sal al die produkte kry kan toets, boeke aanlyn aanskaf, gaan loer gerus rond daar en ek wil ook net noem dat Die Son kom op van Louis Rautenbach ook in Engels vertaal is en op die webwerf is klik gerus by skakel en skaf die boek aan Jy mag nie die boek misluk nie, daar ook baie ander boeken beskikbaar, soos van Asby, van der Westhuis en haar boek is beskikbaar daar, en ons nooie ook indien die jou boeken wil bemerk, kontak ons en ons kan het veel help doen, skakel my, my salnummer is 082 4609848 of laat ons een boodskap op die web verf, ga net na die kontak ons plat toe en volto die kontak vormpie daar en ons kontak jou vandaar af. Op hierdie noot groet ek jou nou een lieflike dag verder, en ek gaan uitspeel op hierdie maandagoogend met die Alabama's dende geselskap se polle nice, ek hoop jou te hopskop lekker dag, en dat dit een vroelike geseende week vir jou sal wees. Hou geris ons webwerfdop vir ons program aankondigings, en ook natuurlijk op ons Facebook blaaie, die radio speel natuurlijk op ons webblad en ook op ons Facebook blad, ons de Facebook blad en de Facebook groep, je kan aansluit by die Facebook groep samengezels daar, of je kan ons blad gaan like, gaan hou van ons Facebook blad en jy het ook die jongste nies op die Facebook blad. Nooie gerust al jou vriend en familie om saam met jou saam met ons te keir. Een lieflike dag daar, hier is die Alabama's 20 geselskap, Meet n v frolike puen neis, nice. toetsins.